Igaratzen. Kontatu goizuet, nik nire bizitzan pasadudan unerik larriena nola izan zen. Ezkon berritan zen eta pentsatu genuen negu batean igaratzara joatea. Asteburu bat pasatzera. Gutaz aparte beste lau ziren. Bi pertsona heldu eta bi ume. Guardetxetik atera ginela, elurra zizuen eta pagomarira iritsi ginenean, elurra ia sendotu egin zen, eta belaunetaraino sartu ginen elurretan. Momentuan desagertzen zen egiten genuen arrastoa. Izugarrizko bentiskeata, arratxaldeko bostetan guardetxetik atera eta bederatziak pasata, orain non genbiltzan arrastorik gabe ginen. Basoan galdu ginen, gure norabideare galdu genuen, eta etxita ginen gau guztian ibili beharko genuelako. Hortan genbiltzala igaratzako gainera iritsi ginen eta antzeman genion ura igaratzako gaina zela. Ura ikusi genuenean eta parajea ezagututa nahiko pozik sartu ginen, baina maldan bera igaratzaldera hartu genuenean toki batera iritsi ginen izotza zegoen toki batera eta etzen ikusten eta irristatu eta metro batzuk bastante berajon nintzen. Orduan enekien barranko batean nintzen edo zer atzera ezin egin. Besteak ni ezin ziren iritsi. Eta besteak ere larritu ziren eta ia momentu bat iritsi zen, beste bati aitzen ni esaten. Bueno, hori galdua dugu eta guazen guz albatzera. Maritsuk hori entzun zuenean, ez Hori ezin leikela eta eskiatzeko makiak eta genituen eta nolabait poliki poliki horbildu ziren nire gana. Nik makiei heldu eta atzera atera ginen. Horduan, Aristen gora igo eta erreganako gaina hartu genuen. Eta han laino itxitsia zen eta kalkulatu behar genuen ba, goitik bera joan eta igaratza non izango zen gutxi gora bera. Eta ala abiatu eta sorta izan genuen. Igaratzako ermitarekin topo genuen. Orduan salbatua ginen. Igaratzara iritsi eta ateiriki genuen eta barrura sartzearekin bat, nian ustea pentsatuzun horrek esan zigun. Bueno, nik promesa bat egin dut. Bizirik ateratzen baldin bagara errosarioa errezatzea. Han, suegin, afaria prestatu genuen, eta denok isil-isilik errosarioa errezatu, eta letaniak inork ezekizkienez, ba, errosarioa utzi genuen letania hoiek gabe. Baina nik inoiz pentsatu baldin badut enintzelaterako gau hartan izan zen.